Adiber, igualdade em proximidade. Isto certamente não dirá muito, apenas ligando o nome de Adiber... A esta edição e a este programa da Rádio Boa Nova. Sim. Isto porque vamos só dando algumas dicas, a dar algumas dicas sobre eh, o porquê deste nome e o porquê de eh, a partir de agora eh, termos quinzenalmente um programa onde eh, a ADIBER mostra um pouco daquilo que faz, eh, diz um pouco aquilo que é e também aquilo que é toda esta Beira Serra. A ADIBER a Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra já é parceira da Boa Nova já há algum tempo em outras iniciativas. E agora, o Dr. Miguel Ventura e a Direção da Rádio Boa Nova, com algumas conversas de algum tempo atrás, e isto já vem desde aí, da Finlândia já há algum tempo, ficou sempre a ideia de poder pelo menos dar mais visibilidade ao trabalho que a DIBER desenvolve, quer nos seus conselhos onde está eh, ligada, eh, aos conselhos e a esta região da Beira Serra, e quer também a Boa Nova ter mais um parceiro que, de facto, eh, eh, através eh, dos das ondas da rádio, consegue dar eh, a conhecer eh, aquilo que se vai fazendo em toda esta região. Saiu essa conversa, ou essa conversa, e hoje temos, precisamente, aqui neste primeiro programa, ao qual foi apresentado, para já dado o nome Adiber Igualdade em Proximidade, temos o doutor Miguel Ventura, responsável da Adiber, recentemente também eleito, ordem eleito, e do qual nós, neste primeiro programa, acabamos por fazer uma apresentação daquilo que é Adiber e, em primeiro lugar, aquilo que nós queremos, ou que Adiber quer também, com este tipo de programa. Agradeço ao doutor Miguel Ventura a presença aqui nos estúdios da Boa Nova. Vai ser, quinzenalmente, enfim, Adiber a mostrar um pouco daquilo que faz, mostrar um pouco daquilo que é, E também daquilo que tem feito junto de toda esta comunidade. Mas para já, e depois deste agradecimento que de facto é mais uma parceria das multas que nós já temos tido, perguntava-lhe, doutor, o que é que de facto um, a DIBER com este eh, programa eh, quer, eh, igualdade em proximidade, quer eh, fazer eh, e o que quer chegar nesta região da Beira Serra? Bom, eu começo por uh, saudá-lo, Albinos José, saudar todos os ouvintes uh, da Rádio Boa Nova e fazer também aqui uh, um agradecimento, um agradecimento por toda a colaboração que a Rádio Boa Nova tem prestado à DIBER, na divulgação das nossas atividades e uh, ao fazer chegar aos, aos ouvintes, nomeadamente uh, ao à população brasileira. Uh, destes conselhos aqui mais da Beira Serra, nomeadamente de Oliveira do Hospital, tudo aquilo que nós vamos fazendo, as oportunidades que vão que vão surgindo, eh um pouco divulgar aquilo que é o desenvolvimento local e aquilo que nós temos temos desenvolvido em todo em toda esta região da Beira Serra. Porque de facto, a informação é essencial para tornar uma região mais próspera, uma região mais desenvolvida, para de alguma forma reduzir também as assimetrias e aproximar eh a todos todos os cidadãos eh, das, de, das oportunidades que que vão estando à sua disposição. No fundo, eh a rádio eh, é que também um importante, um importantíssimo fator de inclusão eh, da nossa da nossa própria da nossa própria região e eh dá também desta forma um importante contributo para para o seu desenvolvimento, para o seu engrandecimento para que possamos ter de facto uma região a qual todos nós temos o orgulho em pertencer e uma região que demonstre que efetivamente tem futuro e tem um conjunto de potenciais desde o potencial humano desde o potencial económico social, cultural que efetivamente sendo bem aproveitado, contribui efetivamente para aquilo que é a melhoria da qualidade de vida das populações e, no fundo, criar uma região mais atrativa, uma região de facto que seja capaz de fixar aqui a sua população, sobretudo os mais jovens e, desta forma, tornarmos de facto um território que possa ter um futuro um futuro promissor para quem acredita nele e para que quem eh, aqui queira desenvolver o seu projeto de vida portanto deixar também aqui o agradecimento a de uma forma, de uma forma geral, a toda a comunicação social e neste caso de uma forma muito particular, a Rádio Boa Nova, por todo o contributo, por toda a ajuda que tem, que tem dado. E efetivamente, como como vimos já disse, adiciona um pouco este, este relacionamento, embora já existente há algum tempo, intensificou-se, reforçou-se, e de facto criamos laços eh teria lastimizada para além, para além da, do relacionamento institucional eh, entre entre as instituições, neste caso entre a rádio e a Rádio Nova, mas também laços de, de amizade pessoal eh, naquele que foi um grande projeto que que desenvolvemos em conjunto com eh, a região de OESO na Finlândia, onde tivemos a oportunidade de estar eh, em conjunto passar eh alguns alguns dias a trocar experiências e a verificar que de facto, eh, eh tendo nós estado presente eh, num, num num país eh, mais desenvolvido com outros indicadores de desenvolvimento eh, superiores a eh, aqueles que o nosso que o nosso país apresenta, mas eh Albini, recordamos de facto esses dias em que eh, foi possível também verificar eh, que na região da Beira Serra eh, conseguimos também eh, produzir... Eh, programas de coisas e... produzir programas fazer desenvolvimento e ao nível ao nível para não dizer superior não. pelo menos ao nível daquilo que nós que nós vimos lá fora portanto sentimos-nos facto lá. também muito bem ao, ao, ao verificarmos que a nossa região está também a umbriar com, com, com aquilo que de melhor se faz noutros outros países portanto e, e essa essa essa troca de experiências Esses contactos que nós desenvolvemos com esses parceiros que ainda se mantêm que ainda se mantém atualmente e, e com nós ligado com muita regularidade nós contactamos com, com, com os nossos amigos uh, finlandeses uh, verificamos uh, de facto que estamos no bom caminho e que podemos uh, de facto acreditar que somos capazes tendo os mesmos mais somos capazes de fazer de uh, Tão bem ou melhor que, que que os outros fazem o que é que a DIBER pretende com, com com este programa nós entendemos de facto que e condição um pouco a informação o dar o prestar esclarecimentos, o prestar informação às populações é fundamental para as envolver também neste neste processo de neste processo de desenvolvimento. Num território como o nosso, marcado pelo envelhecimento, marcado pelo isolamento da população marcada pelo despovoamento do, do do nosso território, é fundamental que possamos passar a mensagem e possamos envolver toda toda essa toda a nossa população, eh todos aqueles quantos aqui, quantos aqui vivem, neste nestes projetos de desenvolvimento que nós temos para toda esta toda esta Legal. região. Nós e todos os nossos parceiros, e aqui uma palavra também às autarquias locais, nomeadamente aos municípios e às juntas de freguesia, por todo o apoio que têm prestado também ao desenvolvimento das atividades que a de vir tem, tem vindo tem vindo a promover. Portanto, é essencial que as pessoas estejam munidas da informação, saibam o que se passa para que possam, de facto, aproveitar e possam também beneficiar uh, das inúmeras oportunidades que estão uh, instaladas e que uh, nos uh, são postas à disposição. Porque só dessa forma conseguimos, de facto, concretizar uh, as nossas ideias, transformá-las em projetos uh, e uh, dar concretização real àquilo que são os nossos os nossos anseios. Portanto, aquilo que nós uh, pretendemos, com a ajuda e com a colaboração da Rádio Boa Nova é, de facto, poderão ter aqui um espaço quinzenal através do qual haja uma maior proximidade haja uma maior proximidade a todo a todo o território e colocar todas as pessoas em pé de igualdade portanto daí uh, o nome deste deste deste espaço uh, a libera igualdade em proximidade porque de facto queremos uh, colocar uh, ao mesmo nível uh, toda a população para que não haja também aqui focos da exclusão e que pelo facto das pessoas não não não terem conhecimento não saberem daquilo que se passa em seu redor possam perder de facto essas mesmas oportunidades e só se faz de facto com esta com esta proximidade com estarmos perto das pessoas aqui através das ondas da rádio mas obviamente que este é um primeiro contacto no sentido de convidarmos também as pessoas para que venham até nós eh, nos nos provocaquem de facto no bom sentido eh, com, com as suas dúvidas com com os seus problemas no sentido de, em conjunto eh, podemos encontrar soluções para para os resolvermos e a eh, nessa nessa nessa nessa sequência de facto criarmos aqui um espaço ao qual podemos nos sentimos também nós realizados com, com o nosso trabalho. Portanto, no fundo, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse ao longo deste programa é que este programa fosse um, uma porta de entrada uh, da população uh, dos cidadãos da Beira Serra, na Adiber, aproximando ainda mais a, a nossa associação uh, de, toda, de toda a nossa região. Este, doutor Miguel Ventura, este é um projeto e como disse, quer aproximar a DIBER junto às populações, até porque é um trabalho que já é feito há algum tempo todos os diversos profissionais da ADIBEL, profissionais que vão ter um papel importante neste nesta neste programa quinzenal, profissionais que vão dar a conhecer algumas áreas de intervenção, que é o no plano profissional, que é na formação na vertente turística, que na reconstituição ou reconstrução, perdão, do património histórico e arquitetónico, a valorização dos produtos locais de qualidade, a melhoria de qualidade de vida. Acaba por ser assim, muita da gente não sabe como é que pode chegar a alguns fundos comunitários ou alguns projetos ou elaborar. Através desta informação que quer diretamente ou pela Nova ou diretamente para os, os serviços de ADIBER isso torna-se mais fácil, vai se tornar mais fácil. Há uma maior abertura para que as pessoas se aproximem da própria ADIBER. É esse o grande objetivo é a surando objetivo. No fundo, nós temos uma mensal de informação que nos vai chegando pelos canais que, que e pelas parcerias às quais nós estamos nós estamos ligados e relacionados e queremos, de facto, não queremos ficar com essa informação, queremos partilhá-la com com todo o território. E efetivamente, como disse, este programa vai ser dinamizado sobretudo pelos técnicos da ADIBERT, dos diversos projetos dos diversos programas que nós gerimos e que nós dinamizamos em toda em toda a região, no sentido de ser próprios técnicos aproximarem-se, tirarem dúvidas, a esclarecerem, a trazerem aqui uh, todos os, os elementos uh, que que nós dispomos ou eventualmente até recolher, como eu disse há um pouco, as dúvidas, recolher um, as questões que que que, Mas... que os ouvintes nos queiram nos queiram colocar, para que se não tivermos a resposta, possamos ir ao encontro dessa dessa mesma resposta e possamos esclarecer de facto uh, todos os ouvintes e todos os interessados uh, dessas mesmas dessas mesmas matérias portanto nós temos uma equipa multidisciplinar temos uma Estamos preparados, no fundo, para dar sequência a todo o trabalho que nós vimos fazendo desde há 18 anos a esta parte. A DIBER foi criada em outubro de 1994, 94. pelas mãos do Dr. José Cabeças, pessoa que ainda hoje é a nossa principal referência em termos do nosso trabalho em prol do, do, do desenvolvimento do, do desenvolvimento local. Temos, efetivamente, uma maior visibilidade, através daquilo que é a implementação e a estão dos programas líder neste momento o subprograma 3 do, do, do proder do programa de desenvolvimento rural através do qual temos apoiado um conjunto de iniciativas de, de, de investimento eh, em todo em toda a região da beira- Serra mas eh, desenvolvemos também um conjunto de, de outras de outras ações nomeadamente somos entidade formadora portanto e e temos eh, já uma vasta experiência naquilo que a é formação. A, a formação a formação profissional, profissional. muito dirigida eh, sobretudo à, à população mais vulnerável à população que se encontra em situação de maior desfavorecimento face, face ao mercado de trabalho. Dinamizamos um, um projeto no âmbito da igualdade de oportunidades, através do qual surgiu, de facto, a ideia de desenvolvermos este este programa. nós colocamos as temáticas da igualdade de oportunidades da igualdade de oportunidades a igualdade de género na agenda pública da, da região. Já desde há 10 anos esta parte através do, do projeto Montanhas de Oportunidades, que foi o primeiro projeto que, que que dinamizamos no âmbito no âmbito desta temática e que temos vindo a chamar a atenção e com resultados positivos no sentido de promovermos uma sociedade mais mais igualitária, sobretudo não só não só entre entre homens e mulheres, mas uma sociedade igualitária naquele sentido mais lato de que todos temos o direito de ter acesso às mesmas às mesmas oportunidades. Eh, portanto, desde essa altura que temos vindo a dinamizar com um trabalho muito interessante junto das escolas, junto dos mais jovens no sentido de em em realidade é podermos motivá-los de facto a olhar para para estas temáticas de uma forma de uma de forma diferente e para que as pessoas sejam e para que esses jovens possam ter uma visão mais solidária daquilo que é a convivência em comunidade e em em sociedade Dinamizamos também o contrato local de desenvolvimento social no conselho de voz é um projeto é um projeto de âmbito conseguiu mas que tem sido muito interessante É porque permite-nos de facto é, criar uma uma um conjunto uma, uma nova visão uma nova forma de, de, de desenvolvimento é, social e de, de apoio social não numa lógica que nós estamos habituados da subsídio ou dependência para naquela lógica de atribuição de subsídios, mas uma lógica de animação, numa lógica de criar espaços para que as pessoas que estão, de facto... Hum, isoladas e a necessitar de uma outra convivência, possam de facto ter dar esse, dar esse, dar esse salto e poderem também eh, sentir-se úteis à própria à própria sociedade através de uma maior integração. E nesse o, o nesse projeto no âmbito do, do do CLDS, de facto a experiência que temos tido com a Academia de Saberes, com a Academia Sénior de Artes e Saberes de Góis tem sido fantástica do do Conselho de Góis e que tem sido interessante ver sobretudo os mais idosos, de facto, a terem uma ocupação saudável dos seus dos seus tempos livres e não estarem, por exemplo, em em, em instituições que hum, ou em casa sozinho, sobretudo, onde não tem nada para fazer e se, e agravam de facto o seu o seu isolamento, uh, um isolamento social ou isolamento geográfico em que já estão uh, inseridos. Sim, sim. Uma outra vertente muito importante que a Diber tem desenvolvido, eh uh, Também eh, com o maior enfoque no Conselho de Góias, mas noutros, noutros conselhos, e estou-me a recordar da parceria que temos com a Junta de Freguesia de Tábua eh, desde há 14 anos, esta parte, desde 1999, eh, que é uma empresa de inserção, são o, é o desenvolvimento de um conjunto de projetos eh, no apoio eh, ou com... com com o aproveitamento das medidas do, do, do mercado social de emprego e das medidas que vão estar disponíveis pelo IFP para ajuda aos as pessoas que se encontram em situação de desempregada de desemprego perdão desde estágios profissionais desde os programas ocupacionais agora os contratos de emprego e inserção, desde as próprias empresas de inserção portanto temos também um conjunto de, de significativo de pessoas que têm eh, venham, de facto, a sua entrada no mercado de trabalho mais facilitada através através destas destas medidas é como tanto bem aqui, aquilo que são as dificuldades económicas que vivem e que, que vive uma pessoa que se encontra numa situação, numa situação destas. Portanto, é uma uma Uma atividade virada por um lado para o desenvolvimento económico através do apoio ao investimento e aqui falamos no desenvolvimento económico no sentido lato é onde de facto o setor do turismo tem tido uma um carinho um carinho especial porque é aquele setor que foi identificado como como estratégico para na, na estratégia local de desenvolvimento que nós apresentamos para para este território mas uma vertente muito virada para a economia social que a liberto em desenvolvido desde desde a sua fundação e que para nós efetivamente tem um carinho muito grande porque sentimos de facto que com esse trabalho estamos a ajudar as pessoas e estamos como como como já referi a criar um território inclusivo onde as assimetrias eh, podem ser efetivamente desbatidas e poderemos dar um contributo melhor para que o bem-estar das nossas populações seja efetivamente uma, uma realidade. ADIBER, Igualdade em Proximidade. Neste primeiro programa, temos a presença do Dr. Miguel Ventura. Fazemos neste primeiro programa duas partes. A primeira parte esta em que quisemos saber e, e também quisemos dizer a quantos nos ouvem, e vão estar connosco nestas edições, o o que é este programa, qual é a base para este programa, nesta parceria entre a ADIBER e a Rádio Boa Nova. E, naturalmente, os seus projetos e áreas principais a desenvolver e a, a participar Esta é a primeira parte a segunda parte, a segunda parte já lá vamos Fica connosco, já voltamos porque entre alguma conversa também passa alguma música daquela que a Beira Serra tem para dar Adiber Adiber, Adiber. Boa yeah. Adiber Igualdade em proximidade Inicialmente na Boa Nova Adiber. os técnicos apresentam todas as iniciativas e projetos na Beira Serra Adiber Igualdade em Proximidade, um programa de responsabilidade da Adiber em parceria com a Rádio Boa Nova. a Igualdade em proximidade Voltamos então para falarmos deste programa O primeiro programa, Adiber, Igualdade em proximidade Connosco o Dr. Miguel Ventura, responsável da Adiber Ele que já nos disse e mostrou um pouco daquilo que querem que este programa seja Ao encontro das populações Agora falamos um pouco mais sobre o Adiber em si Dr. Miguel Ventura, uma instituição que já está no terreno desde outubro de 94 E... Talvez agora, com maior visibilidade, enfim, também muitos projetos aprovados e onde de facto se notou nestes últimos anos uma maior adesão da própria, quer empresas, quer associações, quer a população, a população e autarquias naturalmente, e começa a dar uma visibilidade muito maior à Diber. Ao fim ao cabo a Diber faz o quê? Ajuda o quê? E vai ao encontro de quem sem de ser aquela perspectiva do programa que há pouco falamos. É assim, no fundo, a Adibera, enquanto a Associação de Desenvolvimento Local, tem por missão eh, encontrar eh, oportunidades eh, para que essas mesmas oportunidades possam ser implementadas e possam ser aplicadas no território. Eh, no fundo, aquilo que nós vamos fazendo é, de facto eh, aplicar eh, o não só, não só é que são, nós somos, como disse, somos muito conhecidos, vá, pelo facto de apoiarmos financeiramente através do, do, do, dos programas nomeadamente o programa líder. Um conjunto de ações, mas nós somos muito mais, nós somos muito mais que isso. E, e há um pouco já já tive a oportunidade de de referir isso mesmo. Seja através do CLDS, o CLDS não apoia financeiramente nada. Nada desenvolvemos é um conjunto de atividades um conjunto de ações que promovem a qualidade de vida das populações por exemplo fomos nós que em parceria com, com, com o município de goás que recentemente instalamos um sistema de uh, teleassistência domiciliária aos idosos que estão em situação de isolamento uh, portanto uh, no fundo terem um mecanismo que os aproxime e, e que eles saibam que é uma voz amiga uh, do outro lado do outro lado do aparelho que 24 horas por dia, os pode de facto ajudar nem que seja com essa tal palavra, amiga de, amiga, a palavra de amizade uhum. que tem. Portanto, temos aqui um conjunto de exemplos desde as próprias colónias de férias para jovens, para idosos as ações de animação que nós vamos promovendo, a questão da igualdade de oportunidades, que também já referi através uhum. do projeto de expandir mais uh, oportunidades que tem feito um trabalho sobretudo, de proximidade com uh, as escolas uh, as escolas da beira- Serra sim, sim. nomeadamente com os agrupamentos de escola uh, aqui de, de, do Conselho de, de Oliveira de Oliveira do hospital para além de sermos eh dinamizadores eh, de um conjunto de iniciativas que têm eh, por por missão eh, promover e dar visibilidade eh, de facto a, a um conjunto de ao um conjunto de fatores eh de, de E eu o e e potencial que é que está, que que isto instalado? Esse é o exemplo da BTL. É o exemplo da BTL, é o exemplo o trabalho Outros. que nós, o trabalho que nós temos vindo a fazer ao nível da promoção e da valorização do das produções locais de qualidade. Nós começamos no no líder das e este é um trabalho e o e o Alvinão um pouco falou que nós agora estamos a ter maior visibilidade. É assim, as questões do desenvolvimento, não eh não se tornam uh, visíveis por por um passo de mágica, por uma por uma varinha mágica. Muito trabalho, Há muito ovismo, trabalho muito moroso, que, que demora de facto uh, muito tempo a ser visível e que as pessoas de facto sintam que uh, esse trabalho é, é, é positivo. Nós, desde o Líder 2, por exemplo, apoiamos um conjunto de unidades de produção artesanal na área das queijarias, por exemplo, aqui em Olívar no do, do Hospital, em todo o território, sim, sim. mas aqui em Olívar do, do Hospital. E hoje sentimos orgulho. 10 anos de 12, 13 anos depois desse desse apoio, chegar, por exemplo, à feira do queijo de Oliveira do Hospital, e tivemos um conjunto de, de, de produtores que se qualificaram, que aumentaram as suas produções, que, que aumentaram a qualidade dos seus produtos fruto dos investimentos feitos há, há, há uma dezena, há uma dezena de anos. Yeah. Portanto, há aqui esse trabalho, de facto que tem que tem visibilidade e que hoje, por exemplo, nos é possível apresentar numa BTL, é possível irmos juntos à Assembleia da República fazer uma mostra de produtos locais, eh porque temos esse esse eh o resultado desse esforço que foi feito, não pela ADIBER, mas sobretudo Pelos, pelos empresários, pelos produtores, produtores locais, locais que acreditaram que souberam aproveitar essas essas essas oportunidades que lhe foram postas à disposição e hoje tem um conjunto eh, vasto, um conjunto diversificado de, de produtos de qualidade que nos orgulha, que nos honra podermos apresentar uhum. em qualquer em qualquer parte. E a iniciativa que fizemos eh, o ano passado, no passado do, eh, dia 9 de maio de, de, de 2012, na Assembleia da República, eh, de facto... Eh, Orgulha-nos, não a nós, Adiber, mas orgulha todo todo um território, porque então hoje é tido, e os, os, os senhores deputados eleitos pelo Distrito de Coimbra, com os quais temos maior proximidade, vão-nos dizendo, recorrentemente, que foi a melhor iniciativa... Que, das muitas que se têm ali realizado, que ainda não viram a iniciativa com, com com tanta qualidade como aquela que a Beira Serra foi capaz de de, de de apresentar. Portanto, este é o nosso trabalho, o nosso trabalho é de, por um lado, capacitar a região, eh, e ajudar depois à sua promoção, à sua valorização e a, e, a uh, e e darmos, de facto, outro sentido a, a, a todo a todo a todo o potencial uh, que temos aqui instalado, ajudando a transformar esse potencial em produtos concretos que possam uh, efetivamente ser ser consumidos uh, e ser eh um, uh, podermos todos os, os, os clientes e quem nos visita e quem quem tem contacto com esses produtos poderem usufruir de fato desse potencial, ajudando a criar aqui riqueza. Porque esse tem que ser o, o, o principal um, um objetivo, objetivo do nosso do nosso trabalho. É criarmos iniciativas que gerem, por um lado, a qualidade de vida a quem cá está, mas essa qualidade de vida não existe se aqui não houver riqueza. Não houver riqueza, sobretudo, ao nível económico, com iniciativas, de facto, sustentáveis, iniciativas com, empresariais eh, competitivas que que possam apresentar-se no mercado eh, umbriando eh, de facto com com, eh, com outras empresas de outras de outras regiões a eh, criando de facto aqui o emprego que fixa a população porque se não houver emprego não, não se consegue. fixa a população e continuamos de facto a assistir a eh, impotentes eh, a este ao, ao, ao des povovoamento que vamos que vamos ser assim eh, deste hum, deste território e eu aqui eu aqui gostava efetivamente de, de de puxar por por uma por uma frase que, que, que, que o que é interessante e de alguma forma poderá resumir aquilo que é toda toda a nossa toda a nossa intervenção e de alguma forma podermos um, o porquê Podermos dar resposta ao porquê num território envelhecido, num território uh, uh, despovoado, uh, porquê acreditar acreditar que que, que que estas regiões têm futuro? É que contra o pessimismo da razão uh, devemos contrapor o otimismo. Da nossa, da nossa vontade. E é esse otimismo, é essa força, é esse empenhamento, é essa determinação, não apenas da Adiber, como disse, mas de um conjunto vasto de parceiros e das próprias populações deste território que é possível nós termos irmos apresentando resultados, resultados positivos que nos orgulham a todos e que hoje efetivamente, eh, conferem essa maior visibilidade, mas nós não nos podemos esquecer que em 1999 através da Adiber eh, implementámos um conjunto de viaturas de transporte infantil, as famosas Sim, carrinhas amarelas, que o município de Oliveira do Hospital também hum. tem, que na altura foi o embrião para aquilo que é hoje o, o transporte infantil, com os bancos hum. individuais, com os cintos de segurança individuais, com um conjunto hum. de equipamentos de segurança para transporte dos mais do, das crianças, em que demos de facto condições, se sobretudo as crianças que eram oriundas, ou são oriundas das aldeias mais, mais despovadas, certo. onde as acessibilidades são piores, em deslocarem-se, neste caso para as escolas, em melhores condições de comodidade e de segurança. Não se podemos esquecer que a Adiber, quando se começou a falar em internet, implementou uma rede telemática nas escolas, sobretudo as escolas mais, mais isoladas, e felizmente na altura ainda tínhamos um conjunto significativo de, de escolas. escolas, onde... O principal problema que nós tivemos foi que ainda não havia linha telefónica uh, da PT uh, com, com, com linha Redis capaz de levar a internet a, a, essa, a essas escolas. Portanto, todo todo este trabalho que nós temos vindo a desenvolver já é um trabalho com história que efetivamente, uh, até fruto das... das uh, uh, do das novas formas de comunicação que vão surgindo e aqui a internet trouxe nos de facto uma uma grande revolução hoje têm uma uma maior visibilidade no no terreno mas já há, há de facto este é o corolário eh de todo de todo este trabalho este trabalho e volto a reforçar não apenas da associação enquanto em quanto de desenvolvimento local, que tem a responsabilidade de dinamizar e de ser um agente provocador de, de, de todo de todo o território, mas é um trabalho que só é possível porque de facto há parceiros e há um conjunto de entidades que acreditam nesse nesse mesmo nesse, nesse mesmo desenvolvimento. E nós criamos no âmbito do subprograma 3 do Proder, aquilo que nós batizamos do Conselho de Parceiros da Beira Serra, que tem 80 entidades representativas de todo o território, ou seja, dos quatro municípios que nós eh da nossa área de intervenção, da Draganil, Góis, o Livro Hospital e Tábua, mas também representativos dos vários setores de atividade tantos económicos, desde o setor cooperativo, o setor uh, social através de, de, das IPSs, uh, a juventude está está também uh, muito bem, muito bem representada, portanto, todos os setores económicos, todos os setores sociais, culturais estão representados no Conselho de Parceiros, que é no fundo um fórum de, de discussão de toda a região em torno daquilo que se que é o, o seu uh, a definição da sua estratégia para o desenvolvimento doutor, já olhamos e agora ficamos a saber mais o que é a Diber, já há alguns dos seus trabalhos envolvidos. Nestes últimos tempos tem-se, como disse, notado uma maior adesão, enfim, de diversas empresas, instituições e não só, eh Quais são as áreas mais procuradas para que se possa fazer, ou que as pessoas pedem, onde podem chegar às candidaturas e aos fundos comunitários? Adiverto, certamente, tem um estudo sobre isso, até pelo aumento, penso eu, de pedidos de candidaturas nos últimos tempos. Sim, tem sido fundamentalmente a área do turismo. Também tem sido aquela área para para a qual nós canalizámos um conjunto significativo de meios. Portanto, a praz nos, -nos registar que só no âmbito do Supremo 3 do PRODER, ou de 2009 até até à presente data já apoiamos um conjunto de, de iniciativas na área do alojamento do alojamento turístico, iniciativas de qualidade, algumas das quais já em funcionamento e de muita qualidade eh, que permitirão a criação de cerca de mais de 100 camas eh, em termos de unidades de turismo no espaço rural pequenas unidades que estão localizadas em, em pequenas freguesias ou seja, aquilo que nós também pretendemos é potenciar o desenvolvimento eh, disseminado por, por todo o terreno. E não estar centralizado. Portanto, eu diria que o setor uh, turístico é aquele que uh, tem merecido um, um maior acolhimento e uma melhor resposta por parte dos investidores locais, embora haja depois um, um conjunto significativo de apoios a outras, uh, a outras microempresas que estão, de alguma forma... Uh, diluídas e distribuídas por, por por vários por vários setores de vários setores de atividade que nós temos apoiado nomeadamente pequenas iniciativas porque apenas as microempresas podem são elegíveis e podem apresentar pedidos de apoio no âmbito do subprograma 3 do PRODER. Ainda ao nível turístico, efetivamente depois há aqui o complemento e há aqui todo o trabalho eh a montante e a jusante de, de, de todos estes investimentos, que é a promoção. E, efetivamente, a presença que há Iber, que a região da Beira Serra tem tido na BTL, ao levarmos, desde há três anos, a esta parte, os quatro municípios em conjunto aquela que é a maior feira de turismo em Portugal e a montra do turismo mais visível que se realiza no nosso no nosso país, mostrando nos de facto, e demonstra que somos Uh, um destino turístico de qualidade, um destino turístico capaz de oferecer uh, uma oferta uh, diversificada uh, e complementar entre si porque temos a felicidade de facto que estes quatro municípios se complementarem encaixarem muito bem entre si naquilo que são uh, a oferta a oferta que, turística que têm para disponibilizar a quem nos visita e a quem quer passar aqui uh, uns dias uns dias agradáveis uh, portanto também aí fomos fomos ba pela sorte portanto, e também aí temos sabido aproveitar e temos sabido ganhar sinergias e, e, e ganhar escala naquilo que é a promoção. Região, no exterior O turismo, e o doutor falou nisso, que é uma das potencialidades de toda esta beira-serra, nos conselhos de Góes, Arganil, Tabo e Oliveira do Hospital, nos últimos tempos, fala-se muito do turismo. Diz-se, e alguém dizia, que nós não sabemos vender o que de bom temos libera aí tem um papel importante na divulgação de todo esse trabalho temos tido temos de todos uh, jogo temos tido todos um papel o um papel fundamental uh, em uh, ultrapassar essa essa imagem e nós sabemos nós sabemos vender uh, de facto aquilo que temos Eu não concordo muito com essa com essa com essa afirmação aí nós temos a criar condições a nível local uh, de facto para que as pessoas se sintam bem quando visitam a nossa região e estando na nossa região, saibam de facto aproveitar o aquilo que de bom nós temos, porque nós quando vamos à BTL, não vendemos apenas as unidades de alojamento, vendemos Há a restauração, um de... vendemos Sim, a nossa gastronomia e a excelência da nossa da nossa da nossa gastronomia e daí também um apoio e uma uma parceria muito forte que nós temos vindo a incitar com as confrarias gastronómicas que temos no nosso território desde o Buxtergane de o queijo Serra da Estrela em Oliveira do Hospital, o medronho em Tábua, o cabrito em, em, em Góis. Portanto, ou seja, temos é que encontrar e saber eh, incluir eh, nesse mesmo pacote Todo Excelente. o potencial que nós temos para oferecer, porque temos praias fluviais magníficas em Góis e no Val do Alva, em, em no, nos Conselhos de Oliveira do Hospital e Arganil. Temos uma área de paisagem protegida uh, no Conselho de Arganil. Temos aldeias históricas, temos aldeias de Xisto em todos os conselhos da nossa região. Temos Albufeira, uh, da, da barragem da Agueira, a banhar o Tábua. Conselho de Tábua. Uh, temos o Val do Mondego, uh, aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, também uh, com, com, com um potencial enorme temos todo o nosso património arquitetónico, nosso património histórico de que Oliveira do Hospital é também um conselho que da está na charneira, de facto, eh, da região nesse nessa nesse aspecto. Eh, portanto, eh, nós temos sabido vender eh o todo, tentamos de facto vender, claro. vender este todo, no sentido de captarmos a atenção do visitante para que quando venha ao Oliveira do hospital não se vá embora no dia seguinte, mas no dia seguinte possa ir, passar o dia vácuo. à tábua e depois a Arganil e depois a Góis uh, ou seja, que se mantenha neste, neste território por um período mais largo de tempo porque é mantendo-se no território que depois cada deixa as mais valias económicas que nós precisamos para pois o já. nosso desenvolvimento. Sendo uh, composto por quatro conselhos, os uh distintos ou não com características cada um diferentes ou não e assim, eh, uh, uh, muitos projetos dispares de um conselho para o outro, uh, doutor, não, não vamos, tendo, vamos tendo projetos que aproveitam as complementaridades e os fatores distintivos que há cada, no, em cada, que em, um, em cada um dos conselhos. Eh, uh, isso Não e se efetivamente que há, há aqui respeito. uma complementaridade. Nós eu, eu acho que de facto nós a região ganha eh uh, por ter uh, por um lado, uh, temos uma região homogénea naquilo que é, mas uh, o o seu a sua a sua fotografia inicial que nós possamos fazer uma região um uhum. território de montanha um território com com características e com, com indicadores uh, geográficos e populacionais muito muito semelhantes mas depois se descermos mais fundo verificamos que é um é um território é uh, que tem as suas cada conselho apresenta uh, as suas diferenças seusstin uh, um, e -se distingue entre si. Eh, mas essa distinção e esses fatores distintivos complementam-se eh muito bem com como, como eu disse, como eu disse só um pouco. Portanto, surgem-nos efetivamente projetos diferentes, porque são projetos que vão aproveitar e que pretendem aproveitar esses fatores distintivos de cada um dos conselhos, mas que depois no final vemos que todos eles casam e temos exemplos muito concretos Acaba de passar uma duplicação de projetos. Precisamente, temos temos parcerias interessantes entre entre uh, entre os vários projetos que vão que vão emergindo em todo em todo o território, estou-me a lembrar, especificamente na questão dos produtos locais, uma iniciativa que existe no Conselho de Arganil, dinamizado por uma por uma jovem em que criou uma empresa de distribuição e comercialização de produtos locais que vem a recolher em toda a região, em todos os territórios, os produtos ou os aos produtos. produtores e que depois, efetivamente, juntando-os, faz os seus cabazes e faz o seu escoamento para os mercados, nomeadamente os mercados nas grandes cidades. Trabalho esse que cada produtor per si, não tem condições, não tem escala para para o fazer. Estamos hum, na parte final desta deste primeiro programa, fizemos a apresentação deste programa, Adiber, Igualdade em Proximidade. Dissemos qual era o grande objetivo e qual é o grande objetivo deste projeto e deste programa e falamos um pouco daquilo que a Adiber é hum, no seu todo. Naturalmente hum, que agora quinzenalmente na Boa Nova vamos também estar abertos para ideias, sugestões e naturalmente para algumas dúvidas que as pessoas queiram hum, tirar hum, ou hum, por um ou outro motivo queiram recorrer. A Boa Nova está hum, de facto e vai disponibilizar um contato direto para isso, mas também, hum, Dr. Miguel em Alaventura, qualquer pessoa de facto, em caso de terá dúvidas ou saber se pode ou não pode fazer ou participar ou como participar ou neste caso candidatar-se a um projeto poderá facilmente chegar ao contacto da DIBER. Sim. Nós, seja através de e-mail, seja através do nosso site seja via telefone é lugar. que obviamente é. Esses, todos esses canais de informação eh, podem eh, ser utilizados mas a nossa aquilo que nos dá maior satisfação é podermos receber eh, nas nossas instalações em Góis de facto eh, todas as pessoas que eh, sintam necessidade de nos procurar sintam necessidade de facto de tirar as dúvidas connosco embora a DIBER no âmbito das parcerias que se eh, instituídas nomeadamente com, com os municípios obviamente que está também eh, aberta a eh, através de, de, de, das próprias câmaras municipais a eh, podermos chegar eh, a todos os cidadãos um outro um outro fator eh, que nos caracteriza e caracteriza a nossa eh, a nossa atividade e a nossa atuação é de facto também estarmos presentes no terreno estarmos eh, de facto com uma grande proximidade a todo a todo o território e obviamente que estamos disponíveis também para vermos ao local e para conversarmos com, com todos aqueles que nos procurem a vir eh, in loco a poder eh, esclarecer e poder ajudar e poder prestar as informações concretas relativamente eh, a cada um dos, dos projetos que nos queiram apresentar. Eh, portanto, em suma, aquilo que nós eh, dizemos é sirvam-se de nós, nós eh, estamos cá para vos servir dentro daquilo que eh, são as nossas competências e são também os nossos os nossos conhecimentos, eh, mas eh, deixamos de facto uma certeza que nos empenharemos eh, no sentido de dar a resposta a todos quantos nos procuram. Um, dois, e yeah. igualdade em proximidade. em proximidade. E este foi então o primeiro programa, hoje como convidado, e não poderia deixar de ser de outra maneira, o presidente da Adiber de Miguel Ventura, nos falou aqui dos seus projetos, das suas ideias da proximidade que ele quer que esta instituição tenha com toda a Beira Serra. Adiber igualdade em proximidade de 15 em 15 dias na Boa Nova Nesta primeira edição tivemos a companhia musical dos Sons e Suadelas. Obrigado está estar connosco. A Adiber agradece então a todas e a todos os colaboradores que de alguma forma contribuíram para a realização deste programa. Esperamos que tenham gostado, contamos com a vossa presença para uma nova temática. Até lá, bom fim de semana e cá estaremos no dia 17 para mais um programa. Não perca! Este programa é da responsabilidade da Adiber com a colaboração da Rádio Boa Nova.